Capitolul 5. Și-a venit de cealaltă parte a mării în ținutul gadarenilor, iar după ce a ieșit din corabil, a întâmpinat îndată din morminte un om cu duh necurat, care și-avea locuința în morminte și nimeni nu putea să-l lege nici măcar cu lanțuri, pentru că de multe ori fiind legat în obez și în lanțuri, el rupea lanțurile și obezile le sfârma și nimeni nu putea să-l potolească. Și încetat noaptea și ziua era prin morminte și prin munți, strigând și tăindu se cu pietre. Iar văzându-l de departe pe Isus a alergat și s-a închinat lui, și strigând cu glas puternic, a zis, Ce este între mine și tine, e fiulea lui Dumnezeu celui prea înalt? Te jur pe Dumnezeu să nu mă chinuiești, căci îi zicea, ieși Duh necurat din omul acesta." Și l-a întrebat, Care ți este numele?" Și i-a răspuns, Legiune este numele meu, căci suntem mulți." Și îl rugau mult să nu-i trimită afară din acel ținut." Iar acolo lângă munte era o turmă mare de porci care păștea și l-au rugat zicând, trimite-ne pe noi în porci ca să intrăm în ei și el le-a dat voie. Atunci ieșind duhurile necurate au intrat în porci și turma s-a aruncat de pe țărmul înalt în mare și erau ca la două și s-au unecat în mare. Iar cei ce pășteau au fugit și au vestit încetate și prin sate și au venit oamenii să vadă ce s-a întâmplat. Și s-au dus la Isus și au văzut pe cel demonizat șezând jos, îmbrăcat și întreg la minte, el care avusese legiune de demoni și s-au înfricoșat. Iar cei ce au văzut le-au povestit cum a fost cu demonizatul și despre porci. Și ei au început să-l roage să se ducă din hotarele lor. Iar intrând el în corabie, cel ce fusese demonizat îl ruga ca să-l ia cu el. Isus însă nu l-a lăsat și i-a spus, Mergi în casa ta la ai tăi și spune-le, Câte ți-a făcut ție Domnul și cum te-a miluit! Iar el s-a dus și a început să vestească în capule câte i-a făcut Isus lui și toți se minunau. Și trecând Isus cu corabia iarăși de partea cealaltă, s-a adunat la el mulțime multă și era lângă mare. Și a venit unul din mai mari sinagogii, anume Iair, și văzându-l pe Isus a căzut la picioarele lui. Și l-a rugat mult zicând, Fica mea este pe moarte, ci venind, pune mâinile peste ea ca să scape și să trăiască.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 a venit și a căzut înaintea lui și a mărturisit tot adevărul. Iar el i-a zis, Fică, credința ta te-a mântuit, mergi în pace și fii sănătoasă de boala ta." Încă vorbind de el, au venit unii de la mai marele sinagogi zicând, Fica ta a murit, de ce mai super pe învățătorul?" Dar Isus auzind cuvântul ce s-a grăit, a zis mai mare lui sinagogii, Nu te teme, crede numai."